Jerurigmoa feretan nazionalitate bikoitza dutenen frantses nazionalitateak kentzearen aldekoa agertzen da sansa classe senatura. Berak egitean dauku zergatik. Ils ont choisi de porter atteinte de l'homme, de, de personnes. Giza de eskubiden atakatzea deliberatzen delarik, jendeak ehunka hiltzen delarik, biotan da giza eskubiden erasotzea de dela. De, de, de, de Eta hori de naitara considerer que à ce moment-là parce nacionalité française est tirée en question Orégatique française nationalité uh, sansance delako de e pentsatzen dut nasionalitatea kenduz horien baztertzeko posibilitatea ez dugula ez estatu e behar Hala Haire, kaso egin beharko dela seguritatea azkartzia eta bakotsaren libertatearen arteko horrekari azpi maratu daukuzan raak lazerek. Silvian Halo, Eskoalerri deputatua kaldiz, kontrakko iritzia defenditzen du giza eskubideen aldetik, ne horrek ekarzen aldituen kalten gatzik. Baita ere, deputatuak aldiz, kontrakko iritzia defenditzen du giza aldetik, ne horrek gartzen aldituen kalteengatik. Baita ere, Espaintu Deus honik ekartzen terorismoaren kontra jokatzian jakinaz azken atentado egile gehienek frantses nazionalitate bakera sutela Silviana ’apportera effet par contre Eztut Deus efeturik ukanen horrek. Aldiz, badakizu nola mintzen alalde afera, jendartearen iritzia moit nola sortzen den ikuxiita. Nazionaliitatebkoitza duten eri buruzko mesfidanza sortuko da Nazionaliitat ebikoiz duna susmagari bilakatzen ahalko da Frantses jendartearentzat, ez bakarik legeari begira. Konstituzioaren uh, lehen artikuluan uh, den uh, berdintasun prinsipioaren kontraionez.